Ворушуся, збиваю неспокійними ногами й руками простирадло та ковдру в пухі хмарки. Чомусь я знаю, що воно десь поруч. А, так і є. Воно тут. А кіт натомість перебрався на кухню. Я поставив туди його кошика, щоб він відчував мою турботу. А ще купив йому сьогодні напівживих карасів. Релігії? Слухай, а чи не міг би ти припинити мене смішити? На сьогодні цілком досить ісені. Тобі так не здається? Я згоден. Але не розумію, що такого смішного в релігії. Звісно, в усьому, якщо є бажання, можна знайти багато веселого. Але в релігії... Ну, може, п'яний піп? Хоча не знаю, чим це кумедніше за п'яного академіка, сантехніка чи кілера. Я вже не кажу про п'яну дівчину, яка зламала підбор на чобітку. А що смішного в релігії? Воно корчиться від сміху. Багато чого. От хоча б дізнатися, яке ти маєш відношення до релігії. Ти і релігія. Тобі не смішно? Ні? Мені не смішно. Я згадую про пекло. Ой, я не можу, заходиться воно. Ти віриш у балачки про пекло? І про те, що янголи з крилами? І про те, що в мене поросячий писок? Він мацає свого носа. А може ще й про те, що Бог... «Власноруч відкриває мертвякам ворота? «Ой, я зараз помру!» – корчиться воно від сміху. «Я йому не вірю». «Ти краще згадай!» – каже воно. «Про свої сповіді в містечку Торонто!» І знову заходиться в реготі. «А я ж згадую!» історію про дві мої сповіді у церкві містечка Торонто, штат Онтаріо, Канада. Колись я вчився в Канаді. Це через те, що мій тесть, ну, по-перше, справді хотів, щоб я дізнався про систему менеджменту поширену в Північній Америці, а по-друге, він хотів показати мене своїм товаришам, переважно представникам української діаспори. Знаєте, я не буду довго пояснювати, хто складає українську діаспору в Канаді, а також чим усі ці люди славетні. Скажу лише одне – вони все про всіх знають. А якщо ні, то дізнаються. А цікаво, що їхня церква є не тільки храмом Божим, а ще й виступає в ролі клубу. Тому складається враження, що всі вони такі релігійні, мамцю моя Люба. Бо з церкви людей не виженеш. Потім до тебе доходить, що вони там спілкуються, пліткують, обговорюють новини та нових людей, обмінюються думками з приводу складу уряду а також розробляють плани порятунку неньки України. Іноді в мене складалося таке враження, що вони думають, ніби Христос помер і воскреснув лише для того, щоб українці в Канаді могли вдягати вишиванки та їсти вареники з вишнями. Ага. Мене вони сприйняли досить дружньо пригощали твердими пирогами зі штучними вишнями і трохи докоряли тим, що в мене москальська українська мова. Ну, я ж усе це їм дозволяв. Так уже склалося, що я подобаюся людям, які рідко зі мною спілкуються, а ще рідше зі мною живуть. А от до церкви я ходити утримувався. Мене чудово влаштовувало те, що церква існує окремо від мене, а я існую окремо від церкви. Ну, це ж не заважає мені щось попросити в Бога. Ну, де написано, що тільки ті, хто ходять до церкви, можуть звертатися до Бога з проханнями? Не читав я такого. А втім, я й охрестився тільки тому, що тесть сказав мені, якщо я хочу мати бізнес, що процвітатиме в Україні а це означає, серед іншого, встановлювати зв'язки з потрібними людьми, я повинен стати хрещеним кількох верескливих хрещеників. Елітних хрещеників. Бо куми – це найпотужніша єднальна сила. Ну, треба визнати, що так воно і є. Спочатку я думав, як би зробити так, щоб мати кілька корисних хрещеників. Хрещеників мати, а від христин ухилитися. Але моя дружина впала в ступор від таких моїх думок. Ти ж зраджуєш діточок перед Богом. А я от що хочу сказати. Краще б ніхто не підставляв цих діточок тут на землі, перед людьми. Отже, до церкви я не ходив. Але наближався Великдень, і мені зателефонував тесть. Спочатку він дав турботливого татуся, якому дуже цікаво, як їсть його мала папушка, як вона вчиться, що її хвилює малесеньку, а потім підійшов до основного. «То що? До церкви так і не ходиш? Ли цього». Чув-чув, синку, скоро Великдень, а для них це дуже важливе свято. А для вас, устромив свій жетон я, мій тесть чудово володів собою і своїм слухом, на мій писк навіть не зреагував. Ти мусиш піти на сповідь. Узагалі не розумію. Як тобі не цікаво?